Cirkus Jag lärde mig gå på händer Och strax måste mamma se Hon var den förnämsta publiken fem året tog jag anklare Det hela var bara ett vekskul Men störde i minsta grand Och cirkusens namn var fräktigt Den hette Tigerbrand Succéen var klappad och given Parketten glad och förnöjd Men cirkusartistens bana Blev ganska brant och fördröjd Rätt illa foran i världen Och mager blev han och skral Men ett ur tre hur det kom sig Fick han upp en och Då kom det ett pris I våras kom det en medalj också. Det skulle ha glatt hans mor, men hon var inte hemma då. Hon reste så brott, så vida, hon bor i ett annat land, långt bortom pris och medaljer och cirkus tigerbrand.